ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיעי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים, ותאמר אל בנך, הגישה אלי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשך, ואת ובנייך תחי בנותר. ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מידי עוברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. נעשינה על קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה.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 עתה, רוץ נא לקראתה, ואמור לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד, ותאמר שלום. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר, ותחזק ברגליו, ויגש גחזי להוטפה, ויאמר איש האלוהים, הרפה לה, כי נפשה מרה לה.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 ויקראיה, ותבוא אליו, ויאמר, צאי בנך, ותבוא, ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותשא את בנך, ותצא. ואלישע שב הגלגל, והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה,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 והם מצעקו, ויומרו מוות בסיר, איש האלוהים, ולא יאכלו לאכול, ויאמר, וכחו קמח, וישלך אל הסיר, ויאמר, צק לעם, ויאכלו, ולא היה דבר רע בסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויאבא לאיש האלוהים,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 ויותירו כדבר אדוני.